Разом запалилися сигрети. Я роздивився споків малюнок. Хрестики-нуліки. І підпис «Жінки завжди перемагають. Доктор спок». «Ні, не я. Але справді цікаво. Що привело тебе в цю пізню годину? Шалене кохання чи оперативна робота?» «Ані перше, ані друге». Дуже делікатна справа. Можеш заробити непогані гроші, але дуже делікатна справа. Я готовий слухати. Треба видати газету. Ха, справа дійсно делікатна. Послухай мене хоч разу у житті уважно. Леся нетерпляче стукнула долоною по столу. Треба видати газету, якої не існує. Тобто нову? Який ти тупий? Леся дістала з сумки лист паперу. На ньому було написано слово «Комуніст». А ось матеріали. Так, читаю. Зюганенко закликає відновити СРСР забрати все, що приватизоване, фермерів розігнати, загнати всіх у колгоспи, пацанів у Чечню. На газета зареєстрована? Звісно, що ні. А в цьому власне і справа, щоб ніхто ніколи не дізнався, звідки вона взялася. Зрозумів? Комуніст це назва. Треба зробити логотип, все стилізувати, підверстати і надрукувати. Обсяг. Наклад, термін. 4А3 Сто тисяч. Післязавтра. Примітка. А три. Формат газети. Наприклад, «Факти. Сьогодні». Нереально. Три дні. Лесю, це нереально. Реально. Оплата? П'ять. Грошима наливай. Я розлив горілку. За пропозицією, є над чим подумати. Це чиста горілка, але це і чистий кримінал. Вона це розуміє, звісно. Чому саме я? Що адміністрація не в змозі? Такі брудненькі справи – це її робота, її хліб. Лесю, чому я? Начебто особливою довірою не користуюся. Тому що у вашому довбаному місті більше нікому. Це я запропонувала твою кандидатуру. Трохи посперечалися, але що робити? Гроші тобі пельку заткнуть». З цим важко не погодитись. Ну що ж, чудовий подарунок на день народження. Який день народження? Розумієш, у принципі, у кожної людини як мінімум раз на рік буває день народження. Така традиція. Невже півтори години, як 23 жовтня, тобто ще година, я з'явлюся на світ Божий. Пробач, я не знала. Погана служба поставлена. Бардак, товаришу капітан П'ять тисяч доларів. Ви розумієте, для кур'єра, для нашої маленької газети, а в нашому маленькому місті це нормальні гроші. І що я повинен був робити? З одного боку, я критично ризикував. Якщо вони все підлаштували, то ловлять мене, як мишку, шантажують, нейтралізують. І це вже все, кінець. І мені, і газеті. Це в кращому випадку. З іншого боку, це був реальний шанс, шанс вижити, шанс існувати далі, виповзти з цієї кризи, а потім усе буде гаразд. Бо в нас краща газета в місті. І ці гроші допоможуть розказати про це місто. Вони послужать справі незалежної преси. Парадокс. Та хіба єдиний? У кімнаті працював телевізор. Леся вирішила закріпити успіх. «Я залишуся», – сказала вона, і пішла роздягатися. Поклацала пультом, зробила голоснішим. Я продовжив роздивлятися кухонні шпалери на кухні. Налив собі горілки, запалив сигарету. Міркувати було над чим. Нездоланне прагнення людини. Хай не згасне вогонь. Найвидатніші підори держави. Мамо, що це? Лесю, що зараз показували? Реклама була. Людина раком.